Bai, ala da. Bueno, bigarren dizkoarekin txatozte. Arasi, arasi zer? Arasi, ba, gauza asko dauz arasteko. E, bueno, izen e, nahiko berezia da, eta badirudi prinsipios, e, itzulpenik edo gaztelera nahi badugu, ez dekola, ez da, euskeraz beti beste aditz batzuekin laguntzen dugu, baina arasik e, bere barnean gauza asko engordetzen ditu, ezta. da. E, Izenburu hori zergaitik ba or diberez ritzigaz e, egiten berak esaten zuen, joa harasi eta harasi ez dau eh ez dau gure bera bakarrik ezta ba guretzako bai se disko ikusten genun e, zera estimulo edo e, bezalako gauza bat eta orduan zeo zer harasteko ba izen hori aukeratu denuen momentuz pentsat guri gauza bat harasi diguzu eh? entzun harasi hori da eh? eta oraintxe ezagutuko dugu noizean baino harasi arratsaldekoan